Аптекаря цікавило, як і що я вийду. а я, направду, не міг пояснити. Тоді він повів мене в лічницю, де за головного доктора був його приятель. Вони виводили мені на обзір одного за одним недужих. «Усього не бубнявила печінка», – казав я. «У другого серце тріпоче, як зайчий хвіст». У третього гниє сліпа кишка. Четвертий надірвав килу. П'ятий здоровий. Шкода заступати йому постіль у шпиталі. Пани в подиві перезирались. Нарешті доктор процедуру спинив. Сей гість не на голу кість. Не марно ти, Джорджі, сіяв ячмінь у болото. Мордували мене розпитами, як я можу знати, що хворому хибить, коли навіть не торкаюся його, не обзиваюся до нього. Я признавався, на хвору печінку вказують губи хворого, на серце – очі, на шлунок – зуби, на нирки – шкіра, на кров – волосся, на кишечник – нігті, на легені – дихання, на нерви – пальці. На отруєння запах, на непотребні хвороби хода. Пан Джорджа того дня довго лишався в моїй комірчині. За бесідами й північ пробило, десь озвалося дерев'яним язиком калатало нічного сторожа і затвердла тиша. Було парко, і мій навчитель розстебнув сорочку. Тоді я й помітив, що. Шкіри на його грудині прозеленкувато світиться, і стало мені дуже гірко, бо розумів, що це за ознак. Тої ночі я виповів йому одну свою думку. Буває в людини не одна болячка, а дві-три сусідують. І якщо лікувати якусь, то можеш при цьому підживлювати інші то, може, ліпше не лікувати, і хвороба жере хворобу, як ви гадаєте? Він кволо сміхнувся. Гадаєш, ми лікуємо, лікує природа, а ми лише підсилюємо організм, помагаємо йому самому сцілюватися. Тому я і схилився до трав, у них земна сила. Те, що з тіла випалить, чи вимиє хвороба, трави поповняють. З первовіку давня людність їла многокоріння, коріння, і з ним діставали й земні ліки. Тепер сим клопотатися мусимо ми з тобою. На останньому слові він притис голос: Мені так кортіло його втішити. Ярінь вже пахне скоро в гори. Сьогодні я чекаю відтоді, як ми спустилися з полонини. Там моє серце і там мій лік. Ти правду сказав про мої груди. Я спалив легені на війні газами. І якби не літування в горах, якби не горне зілля, я б давно вже топтав трави, Господні. А так ще можу прислужитися, можу ще чимось поділитися з тобою». Я вдячно стис бліду руку, Відвертаючи очі від його запалих грудей. Не старайся бути прикладом для інших. Шукай приклад для себе. Не йди слідом за поганими людьми І дуже не наближайся до добрих. Не роби з людей собі ні ворогів, ні друзів, але кожного має за вчителя. Не бійся підкорятися тому, хто тобі близький, і він стане опорою тобі, а ти комусь іншому, і тоді матимеш дві опори. Якщо помагаєш людям досягти успіху, то й сам його досягнеш. Може, людяністі приязнь і не дадуть тобі багатства – Зате дадуть радість, що миліше за багатство. Немає нічого понад людяність. Довговічність на землі – це вміння довгий час залишатися людяним.